Фредрік Бакман «Тривожні люди» Розділ 28 Це історія про пограбування банку, показ квартири і захоплення заручників. А може навіть і більше. Історія про ідіотів. Утім, не лише про них, попри все. Десять років тому один чоловік написав листа. Відправив його одній жінці, яка працювала в банку. Тоді відвіз дітей до школи Прошепотів їм на вухо, що любить їх. Далі поїхав сам. Припаркував автомобіль біля мосту. Заліз на парапет і стрибнув. Через тиждень на цьому ж мосту стояла дівчина-підлітка. Для вас, звісно, неважливо, ким була та дівчинка. Вона просто одна із мільярдів. А більшість людей для нас назавжди залишаються ніким. Просто якимось людьми. Ми лише незнайомці, які минають одне одного. Твій страх ледь торкається мого, коли десь серед тисняви на тротуарі наші пальта зачепляються на одну єдину мить і розминаються. Ми ніколи і не дізнаємось, що зробили одне з одним, одне для одного, одне заради одного. Ту дівчинку-підлітку на мосту звали Надя. Минув тиждень відтоді, як чоловік скочив на зустріч смерті саме з цього місця на парапеті, де зараз стояла вона. Дівчинка нічого не знала про чоловіка, але вона ходила в одну школу з його дітьми, а там всі говорили про те, що сталося. Так і їй спало на думку це зробити. Ніхто насправді не може пояснити ні до, ні після, що змушує підлітка припинити власне існування. Просто іноді так страшенно боляче жити – «Ти не розумієш себе. Тобі не подобається тіло, в якому ти існуєш. Ти стоїш перед зеркалом, не відводиш погляду від власних очей, дивуючись, чиї вони. І безстрасно запитуєш себе одне і те ж саме. Що зі мною? Чому я так почуваюсь?» Дівчинка не мала травматичного досвіду, не зазнала горя. Вона просто була сумна весь час. У неї в грудях жило якесь маленьке зле створіння – якого не побачиш на рентгенівських знімках. Воно збурювало їй кров і наповнювало голову шепотінням, що вона ні на що не здатна, що вона слабка і потворна, що завжди буде такою невдатною. Людина здатна на неймовірній дурниці, коли в неї закінчуються сльози, коли ніяк не затихнуть голоси, яких ніхто не чує, коли вона ще ніколи і ніде не почувалася нормальною. Така людина врешті знесилюється від того, що шкіра завжди обтягує її хребет, що не можна опустити плечі, що все життя ходиш попри стіни, стиснувши до побіління кулаки. І весь час боїся як того, що на тебе звернуть увагу, так і того, що ніхто тебе не помітить. Надя знала одне – з жодною людиною вона не мала відчуття спорідненості У кожній своїй емоції вона завжди була самотня. Доводилось сидіти в класі серед однолітків і вдавати, ніби з нею, все гаразд. Але в душі вона стояла серед лісу і ридала, аж серце розривалось. Ліс виростав, і одного дня сонячне світло вже не могло пробитися крізь крони дерев, і тамтешня темрява стала непроникною. Так вона опинилась на мосту, стояла і дивилася поверх парапета, на воду вниз, і знала, що удар буде таким – ніби її тіло впало на бетонну поверхню. Вона не потоне, а просто вб'ється. Це її втішило, бо з дитинства вона боялась потонути. Боялася не смерті, а тих секунд, які їй передують. Якийсь нерозважливий дорослий розповів їй, що неможливо побачити, коли людина тоне. Коли тонеш, то не можеш покликати на допомогу, не можеш махати руками, ти просто йдеш на дно. Твої рідні... Можуть стояти на пляжі і радісно махати тобі, не розуміючи, що ти помираєш Надя так почувалася все життя Жила серед людей, сиділа з батьками за обіднім столом і думала «Хіба ви не бачите?» Але вони нічого не помічали, а вона нічого не казала Просто одного дня не пішла до школи Прибрала свою кімнату, застелила ліжко і пішла з дому без куртки Бо тепер куртка їй однаково не була потрібна. Цілий день вона мерзла у своєму місці. Обходила його немов хотіла, щоб воно поглянуло на неї останнє, щоб місто нарешті зрозуміло, як же воно не могло чути крику, що виривався з її душі. Надя не мала ніякого плану, їй було відомо лише завершення. Коли сонце стало заходити, вона зрозуміла, що стоїть на парапеті мосту. Це виявилось так просто. Треба було лишень підняти одну ногу, а тоді другу. Її побачив Джек. Той підліток. Він не знав, чому щовечора приходив до мосту. Батьки, звісно, забороняли, але він їх не слухав. Прокрадався за двері і прибігав туди, ніби сподівався знову побачити, як там стоїть той чоловік. І зміг би повернути час назад. І цього разу зробити все, як треба. Коли він побачив на парапеті не чоловіка, а дівчинку-підлітку, то навіть не знав, що їй сказати. Тому і не вигукнув нічого. Лише кинувся просто до неї і потягнув на себе з такою силою, що вона вдарилась потилицею об асфальт і знепритомніла. Дівчинка прийшла до тями в лікарні. Все сталося так швидко, що вона лише встигла побачити крайм ока як до неї біжить хлопчик». Коли медсестри запитали, що сталося, дівчинка і сама не знала напевне, але в неї була рана на потилиці, тож довелося сказати, що вона вилізла на міст сфотографувати захід сонця і впала на спину. Вона придумала відповідь інстинктивно, бо вже звикла говорити те, що хотіли почути інші, аби лише не довелося хвилюватись. Але медсестри однаково тривожились і щось підозрювали – Проте вона вміла обманювати, їй довелося вправлятися в цьому ціле життя тож усе закінчилось повчанням. Нащо було туди лізти це справжня дурість, тобі пощастило, що не впала вниз. Дівчинка кивнула, губи пошеркли, на очах виступили сльози. Пощастило. З лікарні Надя могла піти просто на міст, але вона цього не зробила. Причину вона не вміла пояснити навіть собі, бо й сама не знала напевно, що би зробила, якби той хлопець не потягнув її назад. Куди б ступила Вперед чи назад? І надалі вона щодня намагалась зрозуміти різницю між собою і тим чоловіком, який зістрибнув униз. Це вплинуло на її вибір професії, кар'єри, всього життя. Вона стала психологинею, людям, які приходили до неї, було так боляче, що здавалося, ніби вони стоять на парапеті, піднявши одну ногу в повітря, а вона сиділа в кріслі навпроти, і її очі немов казали «Я це вже бачила, я знаю, що є кращий шлях». Звичайно, іноді вона ще роздумувала над тим, що вселило в неї бажання стрибнути вниз. Її відображення в дзеркалі не показувало всього, що довелося пережити, тієї самотності за обіднім столом. Але вона зуміла дати собі раду, вибратись з себе, зійти вниз. Частина людей здатна змиритися з тим, що їм ніколи не звільнитися від тривоги. Вони просто вчаться зносити її. Вона намагалася такою бути. Думала собі, що саме тому і треба бути доброю до людей, навіть і до ідіотів. Бо ніколи не знаєш, який важкий у них тягар. За якийсь час вона зрозуміла, що мало не всі люди врешті постають перед однаковими запитаннями. Я все роблю добре? Мною можна пишатись? Я корисний для суспільства? Я кваліфікований працівник? Я щедрий, турботливий? Зі мною класно в ліжко? Зі мною хочуть товаришувати? Я добрий батько? Я добра мати? Я хороша людина. Глибоко в душі нам усім хочеться бути добрими, милими. Проблема лише в тому, що не завжди можна бути добрим до ідіотів, бо вони ідіоти. Для Наді, як і для всіх нас, робота над цим стала проектом тривалістю життя. Вона більше ніколи не зустрічала хлопчика з мосту. Часом вона цілком щиро думає, що він був лише витвором її уяви, можливо, ангелом. Джек теж більше ніколи не бачив Надю і перестав приходити на міст. Але того дня він справді вирішив стати поліціянтом. Зрозумів, що причиною того, що ті дві події закінчились по-різному, був він сам. Через 10 років Надя повернеться до міста, отримавши диплом психолога. У неї буде пацієнтка, яку звуть Зара. Зара піде на показ квартири і опиниться серед заручників. Джек і його тато Джим будуть проводити допит усіх свідків. У квартирі, де сталося захоплення заручників, є балкон, звідки видно міст. Тому Зара і пішла на той показ. Десять років тому вона знайшла на своєму килимі лист, написаного чоловіком, який стрибнув з мосту. Його ім'я було акуратно виведено на звороті конверта Вона пам'ятала їхню зустріч І хоч газети не розголошували особу чоловіка, якого поліція знайшла у воді Їхнє містечко було надто малим, що про це не можна було дізнатись Зара і досі носить той лист у сумці Вона була біля мосту лише один раз Через тиждень після того, як чоловік виліз на парапет і побачила дівчинку на тому ж місці та хлопчика, який її врятував. Зара навіть не могла поворухнутись, стояла під пологом темряви і тремтіла. Вона не зрушила з місця, коли приїхала швидка і забрала дівчинку до лікарні, а хлопчик кудись зник. Зара вийшла на міст і знайшла гаманат дівчинки. У ньому було посвідчення особи. Дівчинку звали Надя. Десять років Зара таємно стежила за життям дівчинки, поки та здобувала освіту і починала кар'єру. Але на відстані, не наважуючись підійти ближче. Десять років вона дивилася на міст, теж здалеку, з балконів, виставлених на продаж квартир. З тієї ж причини. Вона боялася, що коли наблизиться до мосту, хтось знову звідти стрибне. А якщо вона зустрінеться з Надею? та почує про себе правду, тоді сама стрибне з мосту. Не треба дивуватись, що Зара прагне зрозуміти, у чому відмінність між тим чоловіком і надою, попри усвідомлення, що насправді вона не хоче про це знати, що на ній лежить провина, що вона погана. Мабуть, усі люди хочуть дізнатися щось про себе, але таке знати не захоче ніхто. Тому Зара досі не відкрила листа. Усе це складна, неправдоподібна історія. Можливо, через нашу впевненість у тому, що в історії насправді йдеться зовсім не про те, про що вони розповідають. Може, ця історія зовсім не про пограбування банку, не про показ квартири чи про захоплення заручників. І навіть не про ідіотів. Дедалі очевиднішим стає, що ця історія – про міст. Розділ 29. Правда. А правда в тим, що та дурнувата агентка ні на що не здатна, і показ квартири зазнав фіаско ще на самому початку. В інших питаннях покупці могли мати кожен свою думку, але в цьому вони погоджувались всі як один. Адже ж ніщо так ефективно, не об'єднує групу незнайомців, як можливість позітхати через чиюсь дурноголовість. Навіть саме оголошення, якщо це можна назвати оголошенням, скидалось на граматичну катастрофу із настільки різноманітними зображеннями, що здавалося, ніби фотограф досягнув ефекту панорамного знімку, просто кинувши камеру через кімнату. Над датою квартирного показу був надпис «Агенція нерухомості, як справи? То як ваші справи?» Але ж хто міг додуматись влаштувати показ за день досвяткування нового року? У ванній кімнаті стояли ароматичні свічки, на журнальному столику миска із лаймами. Що й казати, сміливий хід від людини, яка, можливо, чула про квартирні покази але ніколи на них не ходила. Але гардероб був завалений одягом, а на підлозі в спальні стояли капці, які, мабуть, належали комусь, хто півстоліття пересувався човгаючи і не піднімаючи ніг. Книжкова полиця була заставлена книжками, які навіть не пасували одна до одної за кольором. І ще купи книжок лежали на підвіконнях і на кухонному столі. На холодильник були почеплені пожовклі малюнки чиїхось онуків. Зараз вже встигла побачити немало квартирних показів, тож вона швидко викрала відсутність професійного підходу. Квартира не має справляти враження, ніби в ній хтось живе, бо в такому випадку поселитися в ній захоче хіба що серійний убивця. Ні, квартира повинна мати такий вигляд, ніби в ній тільки міг би хтось жити. Люди не хочуть купувати квартиру, вони хочуть придбати рамку. Книжки на полиці ще можна витерпіти, але книжку на кухонному столі ніколи. Зара могла підійти до агентки і звернути їй увагу на ці деталі. Але агентка була людина, а людей Зара ненавиділа. Особливо тоді, коли вони розмовляли. Тож Зара просто обійшла квартиру, даючи зацікавленість. Подібно до того, що бачила на обличчях людей, які справді мали намір купувати помешкання. Для неї це було справжнім викликом, оскільки бажання оселитися в такій квартирі могло виникнути хіба що в людини, яка вживає наркотики чи збирає зістрижені нігті. Тож, коли ніхто не дивився в її бік, Зара вийшла на балкон, стала біля поручнів і не відводила погляду від мосту поки її не почало трясти. У неї завжди була така реакція – щоразу, ось уже 10 років. Лист, який вона так і не відкрила, лежав у неї в сумці. Вона вже навчилася плакати майже без сліз, бо це було практично. Балконі двері залишилися при відчиненні. Їй було чути голоси не лише у власній голові, а й у середині помешкання. Квартирою ходили дві подружні пари і намагались не звертати увагу на потворні меблі, натомість уявляючи собі на тому ж місці власне потворне меблювання. Старша пара вже давно була в шлюбі, а для молодшої навпаки, життя в шлюбі тільки розпочиналось. Це завжди можна було визначити за тим, як ці закохані пари сваряться. Що довше вони разом, то менше слів потрібно, щоб розійтися у поглядах. Старша пара це Анна-Лена і Рогер. Уже кілька років на пенсії, але вочевидь минуло замало часу, щоб вони до цього звикли. Далі живуть у стресі, хоч їм уже нікуди не доводиться поспішати. Анна-Лена жінка зі стійкими почуттями, а Рогер чоловік із стійкою позицією. І якщо ви колись замислювались, хто ж ті люди, які пишуть в інтернеті аж надто детальні відгуки, ставлячи одну зірочку із можливих п'яти для інструменту чи домашнього начиння, або для виставки в театрі, чи тримача клейончистої стрічки, чи декоративних скляних котиків, то це Анна Лена і Рогер. Часом у них навіть не було в користуванні того інструменту чи начиння, про яке вони писали відгук, але вони були не з тих людей, яких це могло спинити від прикрого коментаря. Якщо весь час пробувати якісь речі, читати про них і розуміти, як вони працюють, тоді не залишається часу на те, щоб річ вам сподобалась. Анна Лєна була одягнена у светер такого кольору, який випадає побачити лише, якщо опустити погляд на паркетну підлогу. Рогер був у джинсах і картаті сорочці, яка отримала в інтернеті жовчний відвук. «Одна зірочка з п'яти» бо збіглася на кілька сантиметрів. Невдовзі після того, як рокерові кімнатні ваги були оцінені як ті, що неправдиво відрегульовані. Але Анна Лена потягнула за штору і мовила. «Зелені штори? Хто ж до такого додумався? Ну що ж тепер за люди? Хоча то могли бути і дальтоніки, або ірландці». Вона ні до кого конкретно не зверталася. Просто почала додумувати вголос. Це було звично для жінки, яка за останні роки вже звикла, що її однаково ніхто не слухає. Рогер штовхав ногою плінтуси і бурмутів не тримається. Він не почув ні слова з того, що сказала Анна Лєна. Плінтуси, наймовірніше, не трималися лише через те, що Рогер уже 10 хвилин їх копав. Але для такого чоловіка, як Рогер... Правда залишається правдою без огляду на причини. Час від часу Анна -Лена шепотіла йому, що думає про інших покупців у квартирі. На жаль, Анна Лєна вміла говорити пошепки так само, як і думати мовчки. Тож усе говорилось пошепки криком. А це те саме, що поступово пукати в літаках. Коли людині здається, що помало випущені гази будуть менше смердіти, нам ніколи не вдається втаїти щось настільки вправно, наскільки ми собі це уявляємо. Рогера, ота жінка на балконі. Ну, на що їй здалася ця квартира? Це ж видно, що вона ого, яка багачка. То що їй тут треба? Та ще й не розулась. Усі ж знають, що на огляді квартири треба розуватись. Рогер нічого не відповів. Анна Лена люто зеркнула на Зару крізь балкону шибу, нібито Зара напукала. А тоді нахилилася ще ближче до Рогера і зашепотіла. «А ті жінки в коридорі? Вони, здається, не можуть собі дозволити такої квартири. Хіба ж ні?» Рогер припинив штурхати плінтуси, повернувся до дружини і поглянув їй прямо місінько в очі. А тоді вимовив коротку фразу – яку ніколи і ні за що не почула б від нього жодна інша жінка. Робер сказав, «До дідька, Люба, вони ніколи не сварились, або ж сварилися весь час. Бо коли люди достатньо довго разом, то вже й не знаєш, чи то вони перестали сваритись, чи перестали зважати одне на одного». «До дідька, Люба, ти тільки пам'ятай, що треба всім сказати». У квартирі потрібно робити ремонт, тоді вони не захочуть на неї претендувати, вів далі Рогер. А Наліна розгублено закліпала. Але ж це добре, так? Рогер зітхнув. До дідька, Люба, для нас це добре, так, бо ми зможемо все поремонтувати. А от інші зразу видно, що вони ні чорта не знають про ремонт. Аналіна кивнула, наморшила носа і демонстративно почала принюхуватись. «Ще й повітря якесь вологе. Може, тут і цвіль завелась?» Бо Рогер навчив її, що розпитувати агентів треба голосно, щоб інші покупці почули і стали непокоїтись. Але Рогер розчаровано заплющив очі. «До дідька, Люба, про це треба запитувати в агентки, а не в мене. Анна Лена ображено кивнула і голосно відповіла. «Я просто тренувалась!» На балконі стояла Зара, слухала їхню розмову і дивилася поверх поручнів. Знову той самий вир паніки у тілі, ті самі нудота і трем у пальцях. І так щоразу, коли вона бачила міст. «Може, – переконувала вона себе, – одного дня їй стане краще або навіть гірше». І, можливо, одного дня буде настільки нестерпно, що вона сама зістрибне. Вона поглянула вниз, але не мала певності, що балкон був розташований достатньо високо. Для людини, яка категорично хоче жити, і людини, яка без сумніву хоче померти, одне є спільним. Якщо збираєшся стрибнути, то мусиш бути на всі сто впевненим у висоті. Зара не знала, до якої групи себе зарахувати. Бо якщо тобі не подобається життя, це ще не означає, що тобі потрібна альтернатива. Тому Зара вже 10 років ходила на покази квартир і стояла на балконах і невідривно дивилася на міст. І намагалася втримати рівновагу серед виру найгіршого, що було всередині неї. З квартири почулися нові голоси. Тепер то була інша пара, молодша – Юлія Тару. Одна блондинка, друга темноволоса. Вони голосно базікали, як то буває, коли ти молодий, і вважаєш кожне своє почуття роздуте гормонами абсолютно унікальним. Юлія була тією, хто вагітна, а Ару – тією, хто набридала. Одна мала на собі такий одяг, ніби сама його пошила, з украдених у вбитих чарівників мантій, а інша вдягалася так – ніби вона продавала наркотики перед боулінгом. Ру – це, звісно ж, прізвисько, але воно так міцно причепилось, що вона сама почала ним відрекомендовуватись. І це була лише одна з багатьох причин, через які Зара вважала її набридливою. Ходила квартирою і махала телефоном біля стелі, повторюючи. «Щось тут взагалі, немає покриття?» А Юлія огразалась у відповідь. Ну, треба ж? Такий жах. Тоді нам, напевно, доведеться бувати разом, якщо ми тут оселимось. Припини весь час змінювати тему. Нам треба домовитись. Що робити з птахами? Їм практично ніколи не вдавалось про щось домовитись. Але на захист Ру треба сказати, що вона не завжди це розуміла. Часто на її запитання «Ти образилась?» Юлія відповідала «Ні». Після чого Ру знизувала плечима так безтурботно, як у рекламі засобів прибирання. І це, звісно ж, ще більше ображало Юлію, бо й дурневі зрозуміло, що вона ображена. Однак цього разу навіть Ру зрозуміла причину їхнього пересварювання. Це все через птахів. Ру тримала птахів, коли вони з Юлією почали зустрічатись. Не для обіду, а як домашніх тварин. «Вона що, піратка?» – здивувалася мама Юлії, коли про це почула. Але Юля змирилася з птахами, тому що була закохана, а ще вважала, що птахи живуть недовго. Як виявилось, ще й як довго. Зрозумівши це, Юлія спробувала виправити ситуацію по-дорослому. Однієї ночі прокралася і хотіла випустити птахів з вікна. Але одна з тих малих паскуд плюхнулась просто на вулицю і вбилась. І це називається птах? Наступного дня, допоки Ру була на роботі, Юлії довелося запросити сусідських дітей на сік, щоб мати на кого перекласти вину. Коли Ру побачить відчинену клітку. А що ж робили інші птахи? Залишилися в клітці». Це просто якесь знущання над еволюцією. Ну як таким створінням вдається виживати? Я не стану вбивати птахів і більше не хочу про це говорити. Тепер уже Ру була ображена. Засунувши руки в кишені сукні, вона розіралася по квартирі. Так, Ру і справді була одягнена в сукню з кишенями. Їй хотілося мати гарний вигляд, але й руки треба було кудись подіти – «Ну, добре, добре. То як тобі квартира? Я думаю, треба купувати». Юля важко дихала, бо ліфт був поламаний. Щоразу, коли Ру казала родичам і друзям «Ми вагітні?» Ніби це був якийсь командний вид спорту, Юлії кортіло залити її воском, поки та спатиме. Не тому, що Юлія не любила Ру. Ні, вона любила її так сильно, Аж сама ледве витримала, але за останні два тижні вони подивилися більше двадцяти квартир. І кожна чимось не подобалась Ру. Вона наче взагалі не хотіла переїжджати. А от Юлія щоночі прокидалася в їхньому теперішньому помешканні, щоб побавитись в улюблену гру вагітних. Штовхається чи гази. І вже не могла заснути бо хропіли і Ру, і птахи. Тож Юлія була готова переїхати будь-куди, аби лише квартира мала дві спальні. «Немає покриття», – насуплено повторювала Ру. «Ну і плювати, ми її купуємо», – наполягала Юлія. «Ну ні, я не впевнена, що треба поглянути на хобі-кімнату», – сказала Ру. «Це гардеробна», – виправила її Юлія або хобі хоббі-кімната. Мені потрібна рулетка». Ру весело кивнула. Це була одна з її найчарівніших і водночас найнестерпніших рис. Незалежно від теми суперечки, вона могла за секунду знову бути у чудовому настрої. Щойно згадувалося про сир. «Ти прекрасно знаєш, що не можна зберігати сир у моїй гардеробні», – твердо заявила Юлія. Їхня теперішня квартирка мала підвальне приміщення, яке Юлія називала музеєм забутих захоплень. Що три місяці Ру знаходила собі нову одержимість – сукні 50-х, суп із мідій, старовинні кавові сервізи, кросфіт, бансай чи подкасти про Другу світову війну. Три місяці вона з непохитною відданістю вивчала якусь конкретну тему на інтернет-форумах. Заселених людьми, яким, вочевидь, не варто було вмикати вайфай у їхніх камерах зі стінами, обитими матрацами. А потім Ру швидко знуджувалась і так само швидко знаходила собі іншу одержимість. Єдиним її захопленням, яке не змінювалось відтоді, як вони з Юлією почали зустрічатись, було колекціонування взуття. Проте ніщо не охарактеризує цю жінку краще за той факт що маючи двісті пар зуття, вона однаково не вміла правильно взуватися в дощ чи то в сніг. А от і не знаю, мені потрібно виміряти її розміри, тоді і знатимемо, чи поміститься туди сир. Моїм рослинам теж потрібно. Почала ру, бо вже вирішила, що почне вирощувати рослини під фітолампами в хобі-кімнаті. Яка взагалі то гардеробна? Тобто... Цьому не було кінця краю. Тим часом Анна Ліна водила пальцями по дивані подушці і думала про акул. Тепер вона напрочуд часто про них згадувала. А все тому, що їхній з Рогером шлюб почав нагадувати життя акул. Анна Ліна носила в собі німий сум. Вона торкалася диваної подушки і відволікала себе думками в голос. Це буває не Ікеа? «Так, точно, це Ікеа», і не могла не впізнати. «Така, що є із з квітковим візерунком. Він гарніший. Але що ті люди знають?» «Можна розбудити серед ночі Ану Лену, і на ваше прохання вона продекламує каталог Ікеа. З якого дива таким займатись? Це вже деталі. Головне, що ви могли б так зробити». Ана Лена і Рогер відвідали коженісінький магазин Ікеа по всій країні. Рогер має багато ват і недоліків. Ана Лєна знає, що про нього думають люди. Але перебування в Ікеа нагадує Ані Лєні, що Рогер її любить. Коли ви дуже довго разом, дрібниці справді мають значення. Якщо ваш люб триває вже довго, вам не потрібні слова, щоб затіяти сварку» але також слова не потрібні, щоб сказати «я тебе люблю». Недавно вони були в Ікео, обідали в кафетерії. І Рогер запропонував узяти по маленькому шматочку тістечка. Бо він розумів, що для неї то був важливий день, а для неї було важливо, що це важливо і для нього. Ось так він її і любить. А на Ліна ще трохи поводила пальцями по диваній подушці. Хоча та з квітчастим узором була гарнішою і непомітно, непомітно для самої Ани Ліни. глянула на двох жінок, вагітну та її дружину. Рогер теж на них дивився. В руках він тримав брошуру із планом квартири і бурчав. «До дідька Люба, подивися, чому вони називають ту маленьку кімнату дитячою? Ну, що за...» Тут можна зробити, звичайно, собі спальню. Ну, щоб їм добре було. Рогер не любив, коли на покази квартир приходили вагітні. Бо вагітні завжди переплачують. Дитячі кімнати він теж не любив. Ось чому Анна Лєна завжди починає про щось розпитувати Рогера, коли вони минають в Ікеа дитячий відділ. Вона хоче відволікти його від невимовного горя. Ось так вона його любить. Ру побачила Рогера і розплелася в усмішці, ніби вони взагалі не конкурували за квартиру. «Здоров, я Ру, а це моя дружина Юла. Можна позичити у вас рулетку? Я свою забула». «Категорично ні», – заперечив Рогер. Так міцно стиснувши в руках і рулетку, і калькулятор, і записник, аж йому брови сіпнулись. «Так, заспокойтесь, я просто хотіла пози!» – почала пояснювати Ру. «Кожен сам себе пильнує!» – різко перебила її Аналєна. Ру мала здивований вигляд. Від здивування вона розхвилювалась, а від схвильованості відчула голод. Під рукою ніякої їжі не було, тому вона потяглася до Лаймі у мисті на журнальному столику. Побачивши це, Аналєна вигукнула. «Шановна, та що ж ви робите? Їх не можна їсти. Це ж поставили для декору!» Ру відклала лайм і запхала стиснуті кулаки в кишеню сукні. Підійшовши до своєї дружини, вона пробурмотіла. «Ну ні, ця квартира, Люба, зовсім не про нас. Вона мила і все таке, але я відчуваю тут погану енергетику. Ми не зможемо проявити себе з найкращого боку. Пам'ятаєш?» Я розповідала, що читала про енергію «Ми». Того місяця, коли я хотіла стати дизайнеркою інтер'єру. Коли дізналася, що нам треба спати на схід. Але я забула, на схід головою чи ногами. От паскудство. Ну і чорт з ним. Я не хочу бути в цій квартирі. Давай просто підемо звідси. Зараз стояла на балконі. Зібрала уламки емоцій у презирлий вираз обличчя. І повернулась до квартири. Щойно вона зайшла, почувся крик погітної. Спочатку звук нагадував гартаний рик розлюченої тварини, яку вдарили. «Ні, ру, з мене досить. Я можу витримати птахів і твої галімі музичні вподобання. Можу витримати ще купу всякого лайна. Але я не можу вийти звідси, допоки ми не купимо цю квартиру». Навіть якщо мені для цього доведеться народити нашу дитину просто на цій підлозі. У квартирі запала тиша. Усі втупились в Юлію. На неї не дивилася тільки Зара. Вона стояла перед дверима на балкон і дивилась на грабіжника. Грабіжник нажахано і зацепеніло витріщився на Зару. Минула одна секунда, дві Азара була єдиною в кімнаті, хто встиг зрозуміти, що зараз станеться. Людину в балаклаві наступною помітила Анна Лєна. Вона закричала «Боже, грабують!» Усі як за командою поразявляли роти, але ніхто не спромігся на слова. Страх від націленого пістолета може оглушити людину, відключити її, залишити тільки найнеобхідніші сигнали мозку приглушити весь фоновий шум. Минула ще одна секунда, ще дві, а кожен чув тільки власний пульс. Серце наче зупиняється, а тоді знову рветься відбивати удари. Спершу настає шок, бо не розумієш, що коїться, а далі переживаєш шок уже від самого розуміння. Інстинкт виживання бореться зі страхом смерті, а між тим залишається простір, на диво і раціональних думок. Немає нічого незвичного в тому, що побачивши націлений пістолет, людина думає. «А я сьогодні зранку вимкнула кавоварку». Замість «Що буде із моїми дітьми?». Але мовчав навіть грабіжник, так само наляканий, як і всі решта. Врешті на зміну шоку прийшла розгубленість. А на Лена пробелькотіла. «То що, ви прийшли нас пограбувати?» Грабіжник начебто хотів запротестувати, але не встиг, бо Ана Ліна взялася смикати Рогера, ніби він був зеленою шторкою, і кричати. «Рогера, витягай гроші!» Рогер скептично примружився на грабіжника. Усередині нього, вочевидь, відбувалася складна внутрішня боротьба, бо з одного боку Рогер був дуже скупим. А з іншого, його не надто приваблювала думка, що зараз він помре у квартирі з таким великим потенціалом для ремонту. Тож він дістав гаманець із задньої кишені. Такі чоловіки, як він, завжди там носять гаманець. Крім тих випадків, коли йдуть на пляж. Бо тоді гаманець потрібно ховати у взуття. Але нічого цінного там не знайшов. Тоді він обережно обернувся до першої людини, яка була поруч. Нею виявилась Зара, яка стояла біля дверей на балкон, і запитав, «У вас є готівка?» Зара не могла приховати шоку. Складно сказати, чи то від націленого пістолета, чи через запитання. «Готівка? Дорогенький, я що схожа на наркоторговця?» Тим часом грабіжник не знав, на чому спинити погляд. Змахнув пів очей, а тоді поправив на голові балаклаву, щоб не затуляла око, і вигукнув. «Ні, ні, нікого тут не грабують, я просто...» Але схопився і задихано додав. «Так, нехай буде пограбування, але ви не постраждаєте. Тепер зробимо так, ніби я беру вас у заручники. Я прошу за це вибачення, у мене сьогодні важкий день». Так усе і почалось. Розділ 30. Допит свідка. Дата 30 грудня. Ім'я свідка АНАЛІНА. Джек. Добрий день. Мене звати Джек. АНАЛІНА. У мене немає бажання розмовляти з ще одним поліцейським. Джек. Цілком це розумію, але в мене до вас кілька коротких запитань. АНАЛІНА Якби тут був Рогер, він би сказав, що ви довбні, загубили слід грабіжника, коли той був у квартирі. Джек. Саме тому я повинен поставити вам запитання, щоб ми змогли спіймати злочинця. Аналіна. Я хочу додому. Джек. Я вас розумію, повірте, але ми повинні дізнатись, що ж сталося у квартирі. Можете розповісти, як усе було? коли зайшов злочинець із пістолетом. Анна лена Ну що ж, ця Зара ходила по квартирі взутою, а Ру з'їла лайм. Ніхто так не робить під час квартирних показів. Є ж якісь неписані правила. Джек. Перепрошую. Анна лена Вона з'їла лайм, який був у квартирі. Не можна їсти те, що в квартирі. Це ж для декору. Я навіть хотіла знайти агентку і розповісти їй, щоб цю ру виставили геть, що за поведінка. Але тоді в дверях з'явився той божевільний із пістолетом. Джек, І що ж сталося потім? Аналена. вам слід поговорити з Рогером. У нього дуже добра пам'ять. Джек. Рогер, це ваш чоловік? Ви разом оглядали квартиру? Аналена. Так. Рогер сказав, що це дуже вигідна інвестиція. «А це у вас стіл від Ікеа?» «Так, справді, я впізнала. Такий ще є у відтінку слонової кістки. Він би краще пасував до кольору стін». Джек «Можу зізнатись, що я не відповідаю за інтер'єри наших кімнат для допитів». Аналіна «А хіба кімната для допитів не може бути приємно облаштованою?» Ви ж і так поїхали в Ікеа, а той стіл стояв на складі якраз біля вашого. Але ви все ж таки вибрали не його. Ну що ж, ваше право. Джек, я спробую поговорити про це із моїм шефом. Аналіна, робіть, як знаєте. Джек, коли Рогер сказав, що квартира буде вигідною інвестицією, чи це означало, що ви збиралися в ній мешкати? Ви хотіли її купити, щоб знову продати? Аналіна, а чому ви про це запитуєте? Джек, я хочу зрозуміти, хто і чому був у квартирі, щоб виключити можливість, що хтось із заручників мав зв'язок із злочинцем. Аналіна, зв'язок? Джек, на нашу думку, хтось міг допомогти злочинцю. Аналіна, «І ви думаєте, що це я із Рогером?» Джек, «Ні, ні, нам просто треба отримати відповідь на звичайні запитання. Ось і все!» Аналіна, «То ви думаєте, що це Тазара?» Джек, «Я цього не казав!» Аналіна, «Але ж ви сказали, що на вашу думку хтось допоміг грабіжнику, а Тазара...» Підозріла особа. Я це сказала щойно її побачила. Це ж видно, що вона дуже багата, щоб купувати таку квартиру. А ще я чула, як ось та вагітна сказала своїй дружині, що зараз схожа на круелу девіль. Це, здається, з якогось фільму. Дуже підозріло, хіба ні? Чи, може, ви думаєте, що це Естель допомагала грабіжнику? Так. Але їй під 90, ви що станете звинувачувати 90-літню пані, ніби вона допомагала грабіжнику? Отак От тепер працює поліція. Джек, я нікого не звинувачую. Аналіна. Ми з Рогером нікому не допомагаємо на квартирних показах. Я вас не обманю. Рогер так каже Щойно ми переступимо поріг. Почнеться війна, і ми опинимось в оточенні ворогів. Тому він хоче, щоб я всім розказувала, що квартира потребує серйозного ремонту. А це ж коштує немало. Так-так. Або якщо пліснєвою попахує? Чи ще щось таке? Рогер добре веде переговори. Ми зробили дуже вдалі інвестиції. Джек, тобто ви не вперше так робите? Купуєте квартиру, щоб її продати?» Аналіна «Рогер каже, що немає сенсу робити інвестицій, якщо не перепродувати квартиру. Тож ми купуємо, Рогер робить ремонт, я облаштовую, а тоді ми продаємо і купуємо іншу». Джек «Трохи незвично чути про таке заняття двох пенсіонерів». Аналіна ми з Рогером любимо працювати над спільною справою. Джек, ви добре почуваєтесь? Аналена. Так. Джек, здається, ви розплакались. Аналена. У мене справді був напружений день. Джек. Вибачте, я повівся різко. Аналена. Я знаю. Рогер не виглядає вразливим, але він насправді делікатна особа. Він хоче, щоб у нас була спільна справа, тому що боїться, що ми взагалі перестанемо щось обговорювати. Він вважає, що я не цікава і зі мною немає про що розмовляти, і якщо немає якоїсь справи. Джек. Я певен, що це не так. Анна Лена. Що ви про це можете знати? Джек. Мабуть, зовсім нічого, вибачте, але мені доведеться розпитати вас і про інших покупців. Аналена: Рогер вразливіший, ніж можна собі подумати. Джек: Добре. Можете розповісти про інших покупців, які були присутні на показі? Аналена: Ви хотіли мати дім. Джек: Дім? Аналена: Рогер каже, що є два види покупців: ті, які хочуть зробити інвестицію, і ті, які хочуть мати дім. Ті, хто хоче мати дім, Емоційні дурники. Вони заплатять будь-яку суму, бо вважають, що переїзд до нового помешкання вирішить усі їхні проблеми. Джек. Але я не зовсім розумію, що це означає. Аналіна. Ми з Рогером не дозволяємо почуттям впливати на інвестиції. А от усі інші цього не дотримуються. Як оті дві жінки. Вагітна і та друга. Джек. Юлія зру? Анна Лена. Так. Джек, на вашу думку, вони хотіли мати дім? Анна Лена. Це ж очевидно. Такі, як вони, приходять на квартирний показ і вважають, що все налагодиться, якщо їм вдасться переїхати. Тоді, можливо, їм буде легко дихати, прокинувшись ранку. І більше не доведеться стояти перед зеркалом у ванні і відчувати в урудях якийсь невидимий тягар. Вони стануть менше сваритись. Може, навіть почнуть брати одне одного за руки? Як то було на початку їхніх стосунків. Так ніби не сила стриматись. Ось що вони собі думають. Джек, ви вибачте, що я запитую, але, здається, ви знову розплакались. Анна Ліна, але це вас взагалі не стосується. Джек, добре, добре. Чи можна тоді стверджувати, що на квартирних показах ви багато роздумуєте про почуття інших? Анна Ліна. Думає, здебільшого Рогер, мушу вам сказати, він дуже розумний. Він каже, що ворогів треба добре знати. Усе, що вони хочуть, просто довести справу до кінця. Переїхати в квартиру та й по всьому і більше ніколи не міняти житло. Але Рогер не такий. Якось ми дивились документальний фільм про акул. Рогер дуже цікавиться документалками. Так от, є такий вид акул, які гинуть, якщо перестають плавати. Це якось пов'язано з отриманням кисню. Вони не зможуть дихати, якщо не будуть рухатись. Ось такий став наш шлюб. Джек, вибачте, але я не розумію. Аналіна, знаєте... «Що найгірше у житті пенсіонера?» «Джек, ні». «Аналіна, у тебе з'являється стільки часу для роздумів. Треба займатися якоюсь справою, тож ми з Рогером стали акулами. Якщо не будемо рухатись, нашому шлюбу перекриють кисень. Тож ми купуємо, ремонтуємо і продаємо. Знову купуємо, ремонтуємо і продаємо». У мене була пропозиція, щоб ми почали грати в гольф, але Рогору не подобається гольф. Джек, вибачте, що перебуваю, але мені здається, що ми знову відійшли від теми. Вам треба просто розповісти про злочинця, а не про вас із чоловіком. Аналена. у цьому і проблема. Джек, Яка? Аналена. гадаю, він більше не хоче бути моїм чоловіком. «Джек, чому ви так гадаєте?» «Анна а ви знаєте, скільки у всій Швеції магазинів Ікеа?» «Джек, ні. Аналіна двадцять. А знаєте, у скількох ми з Рогером бували?» «Джек, ні. Ана Ліна, у всіх, у кожному, в останньому, зовсім недавно. І я навіть не думала, що Рогер їх рахує». Але коли ми пішли на обід у кафетерій, він раптом зупинився і сказав, «Візьмемо собі по шматочку тістечка». Ми ніколи не їмо тістечка в Ікеа. Ми там завжди обідаємо, але без десерту. І тоді я зрозуміла, що він також веде рахунок. Я знаю, що Рогер не виглядає на такого романтика, але повинна вам сказати, що часом він найромантичніший чоловік на світі. Джек, це і справді дуже романтично. Анна -Ліна. він тільки здається суворим, але насправді любить дітей. Джек, що? Анна -Ліна. усі думають, що Рогер не терпить дітей, тому що він так сердиться, коли агентки пишуть у плані квартири «Дитяча кімната». Але злиться він тільки тому, що через дітей ціна на квадратний метр стає захмарною. Рогер не ненавидить дітей, він їх дуже любить. Тому мені доводиться відволікати його, коли ми минаємо дитячий відділ ВКА. Джек, мені шкода. Аналена, чому? Джек, я хотів сказати, тобто я зрозумів, що у вас не може бути дітей. Мені шкода, якщо це так. Аналена, у нас двоє дітей? Джек. Тоді вибачте, я вас не так зрозумів. Аналена, у вас є діти? Джек, ні. Аналена, наші діти у такому, як ви, але, власне, дітей вони не хочуть. Син каже, що йому краще зосередитись на кар'єрі, а донька, що світ і так уже перенаселений. Джек, он як? Аналена, уявіть собі, «Якою поганою мамою треба бути, щоб твої діти не хотіли мати власних дітей?» «Джек, я ніколи про це так не думав». «Аналіна, Рогер був би прекрасним дідусем, і я вас запевняю, але тепер він навіть не хоче бути моїм чоловіком». «Джек, я впевнений, що у вас усе буде добре, щоб не трапилось». «Аналіна, ви й уявлення не маєте про те, що трапилось. Ви не знаєте, що я зробила. Усе це моя провина. Але я лише хотіла довести справу до кінця. Ми вже багато років тільки те й робимо, що міняємо квартири. Одну за одною. І врешті-решт мені цього досить. Я теж хочу мати дім. Але я не маю права вчинити так із Рогером. Не треба було платити. «За того паскудного кролика!» Розділ тридцять перший Взяти людей у заручники значно важче, ніж можна собі уявити, якщо ці люди – ідіоти. Грабіжник вагався, балаклава кусалась, усі витріщались. Грабіжник хотів щось пояснити, але тут втрутився Рогер. Він простягнув уперед руку і заявив «У нас немає готівки!» Анна Лєна стояла за Рогером і миттю повторила з його плеча. «Грошей у нас немає, розумієте?» Щоб пояснити, вона потерла пучками пальців. Анна Лєна, здається, завжди думала, що Рогер розмовляє лише їй зрозумілою мовою, ніби він був конем, а Ана Лєна – чарівницею. Тому вона весь час намагалась перекласти світу від те, що говорив її чоловік. Коли вони сиділи в ресторані, і Рогер просив рахунок – Анна Лєна оберталась до офіціанта і виразно артикулювала губами. «Рахунок, будь ласка». Показуючи, ніби пише щось у себе на долоні. Рогера це страшенно роздратувало б, якби він хоч раз послухав, що говорить Анна Лєна. «Мені не треба ваші гроші! Замовкніть, будь ласка! Мені треба переконатись, чи...» Відмахнувся грабіжник і прислухався, щоб знати, що відбувається за вхідними дверима. Бо на сходову клітку вже міг прибігти натовп поліціянтів. «Тоді що ви тут робите, якщо вам не треба грошей? Хочете взяти нас у заручники? Тоді прошу, конкретизуйте ваші вимоги!» Фиркнула Зара біля дверей на балкон. Вигляд у неї був такий, ніби вона вважала, що грабіжник ні на що не здатний. «Можете дати мені просто хвилину подумати?» – попросив грабіжник. На жаль, виявилось, що присутні в цій квартирі люди не були налаштовані віддати грабіжнику хвилину свого часу. Звісно, нам здається, що коли маєш у руках пістолет, люди стануть робити все, що їм накажеш. Але тим, хто ніколи не бачив пістолета, не віриться, що таке може статись насправді. Тож вони не готові сприймати все всерйоз». Рогер не бачив пістолета навіть по телевізору. Він полюбляв переглядати здебільшого документальні фільми про акул. Тому знову, навіть не завагавшись, простягнув руку. Цього разу іншу, щоб показати, наскільки все серйозно. І висунув вимогу чіткої та зрозумілої відповіді. «То це пограбування чи ні? Чи може тепер це все захоплення заручників? Що ви взагалі задумали?» Ана Лєна трохи розхвилювалась від такої зміни рук. Коли Рогер упродовж кількох хвилин задіював обидві руки, нічого доброго з цього не було, тому вона аж вискнула. Рогере, може, не варто його провокувати? До дідька Люба, ми ж маємо право отримати правдиву інформацію, обережно заявив Рогер, а тоді повернувся до грабіжника і повторив: То це пограбування чи ні? Ана Лена. Витяглась за рогарвого плеча, виставила великий і вказівний палець, помахала ним, показуючи пістолет, і самими губами приказала «Бах-бах!». А тоді підказала «Пограбування?». Грабіжник кілька разів глибоко вдихнув, заплюшивши очі. Так часто хочеться, коли на задньому сидінні в автомобілі сваряться діти. Ти нервуєшся, настрій уже ніякий. Кричиш на дітей трохи заголосно, і вони лякаються і сидять тихо, як миші. А ти вже й сам себе ненавидиш. Нікому ж не хочеться бути таким батьком чи матір'ю. І таким тоном, яким відразу ж після цього ти перепрошуєш дітей і кажеш, що любиш їх. Але тобі треба в цей час зосередитись на дорозі. Цим тоном грабіжник попросив усіх у квартирі. Будь ласка, ви не могли би просто лягти на підлогу, і трохи помовчати. «Щоб я трохи, мені треба подумати». Ніхто навіть не вирухнувся. Рогер відмовився. «Ні, допоки ми не отримаємо пояснення». «Зараз не хотіла, бо що ви, не бачите, яка тут підлога?» «Саме тому середній клас може тримати домашніх тварин, що вдома, що на вулиці, немає ніякої різниці». Юлія вимагала, щоб її звільнили від лежання на підлозі. «Послухайте, мені треба двадцять хвилин, щоб із крісла встати. Нікуди я не ляжу!» І грабіжник нарешті помітив, що Юлія вагітна. Румитю вигулькнула перед нею, піднявши долоні, і усміхнулася на випередження. «Не зважайте на мою дружину, вона трохи погрячкувала, не стріляйте, ми зробимо все, все, що ви скажете!» «Я не погорячкувала», – заперечила Юлія. «У цієї людини пістолет», – зашепотіла Ру. Вона і справді мала такий наляканий вигляд, який востаннє в неї був тоді, коли вона фотографувала своє взуття і випадково перемкнула камеру мобільного в режим селфі. «На вигляд якийсь він несправжній», – зауважила Юлія. Ніби найбільшою небезпекою від пістолету могла бути алергія на нікель. «Ну що ж, прекрасно. Тоді давай переконаємось. Ми ж ризикуємо лише життям нашої дитини». Розлютилася Ру. Для грабіжника це вже було занадто. Він показав на Юлію. «А мені не було помітно, що ви вагітна. Ви можете піти. Я нікому не хочу нашкодити, особливо дитині. Мені тільки треба трохи подумати». Почувши це, Рогера освітила геніальна ідея. Тільки йому могло спасти таке на думку. «Так, справді йдіть!» – вигукнув він. А тоді підійшов до грабіжника і серйозно додав. «Я хочу сказати, що ви можете всіх відпустити. Вам потрібен тільки один заручник. Хіба ж ні? Це ж так практично!» Рогер завзято тиснув себе великим пальцем у груди, щоб дати зрозуміти – «Хто має бути цим заручником?» І додав, «І агентка! Тут можемо залишитися тільки ми з агенткою!» Юлія з підозрою зіркла на нього і закричала, «Оце придумали! Ну-ну! Хочете сторгуватися собі за квартиру, допоки нас не буде?» «А вас це не стосується!» – відмахнувся Рогер. «Навіть не мрійте! Ми вас тут не залишимо!» – запевнила Юлія. У Рогера від зарозумілості аж затрусилося воло. «Ця квартира не для вас. Тут потрібна людина, в якої руки із правильного місця ростуть». Юлія, яку вже розпирало від азарту до торгівлі, не могла таке витримати і рявкнула у відповідь. «У моєї дружини руки із правильного місця». «Що?» – здивувалася Ру, ніби вона і не знала, що крім неї може бути ще якась дружина Анна Лєна думала вголос «Не кричіть, подумайте про дитину!» Рогер наполегливо кивнув «От-от, подумайте, про дитину!» Анна Лєна зраділа, що він почув її Але в Юлії почервонів погляд «Я нікуди звідси не піду, паскудо, поки не куплю квартиру» Ру у вічиї смикнула їй за руку і зашепотіла. «Чому ти завжди з усіма сваришся?» Без сумніву, Ру вже довелося бачити цей погляд. Багато років тому на їхньому першому побаченні, допоки Юля курила перед баром, Ру робила замовлення. Через дві хвилини до неї підійшов охоронець, показав у вікно і запитав. «Ви з нею?» А коли руки внула, тієї ж миті її виставили геть. Як з'ясувалося, забаром був майданчик, всередині якого дозволялося курити. Але Юлія стояла за два метри від нього. Коли охоронець звернув її на це увагу, Юлія почала стрибати просто на лінії, глузуючись з нього. «А тут? А тут можна? А тут можна стояти? А якщо буду тримати сигарету отак? А сама стану на лінію? Можна?» Або якщо цигарка за лінію, а дим я буду випускати до середини». Коли Юлія випивала, у неї виникали труднощі із виявленням поваги доволі погана риса її характеру, яку, мабуть, не варто було демонструвати на першому побаченні. Проте виходячи з бару, запитала охоронця, звідки він знав, що вони з Юлією разом. І той сердито відповів. «Коли я попросив її піти, вона показала вікно на вас». І сказала, «Там моя дівчина, без неї я нікуди не піду». Це вперше Ру була чиєюсь дівчиною. Того вечора з безнадійно закоханої вона стала закоханою безповоротно. Потім іще з'ясувалося, що Юлія під час вагітності багато в чому нагадувала Юлію на підпитку. Тож останні вісім місяців були бурхливі, але ж наше життя багато на несподіванки». Будь ласка, Юло, не здавалася Ру. Юлія зашепотіла у відповідь. Якщо ми підемо, квартиру можуть продати без нас. Скільки квартир ми вже подивились? Двадцять? Ти в кожній знайшла якийсь ганж, але я вже не витримую. Чорта з два я її куплю, і ніхто не сміє говорити мені, що я чогось не можу. Пістолет. повторила Ру. Ру, це не тобі доведеться виперделювати себе, п'ятикілограмове мавпеня. Не тобі. Тоді замовкни. Юло, несправедливо в кожній сварці наводити вагітність як аргумент. Ми вже про це говорили. Пробурмотіла Ру. І запхала руки глибоко в кишені. Тоді Юлія зрозуміла, що, мабуть, зайшла задалеко. Бо аж так глибоко Ру запихала руки в кишені тільки тоді, коли сусідські діти вбили її птахів. «Перепрошую, не хочу заважати, але...» Рабішник кашлянув і підняв пістолет, щоб нагадати, що тут насправді відбувається. Юлія схрестила руки на животі, а тоді чітко дала зрозуміти всім присутнім. «Я нікуди не піду!» Розітхнула так, ніби сягнула покладів нафти, але твердо кивнула. «А я нікуди не піду без неї!» Це міг би бути зворотній момент, якби Зара не зіпсувала його, пирхнувши дору. «Вам ніхто не пропонував іти. Ви взагалі без живота». Руща глибше запхала руки в кишені, аж розпорола дірку всередині і пробурмотіла «Узагалі то вагітність – це спільна подорож». Рогер, який дедалі більше нервувався через те, що ніхто не вважав за потрібне, зосередитись на важливому. Зокрема, те, що йому так і не надали, жодних пояснень. Тепер виставив до грабіжника обидві руки. «То чого вам тут треба? Га, вам потрібна квартира?» Анна Лєна замахала руками, показуючи в повітрі квадрат, ніби мім, який хоче зобразити свою квартиру. Грабіжник розпачливо застогнав. «Навіщо мені? Хіба можна?» «Ви вважаєте, що я хочу вкрасти квартиру?» Рогер і сам уже розумів, якими недоречними були ті його слова. Але оскільки він був чоловік, який ніколи не помилявся, навіть коли взагалі не мав рації, він таки пояснив. «Послухайте, тут потрібен колосальний ремонт!» на Лєна позаду нього для пояснення стукала в повітрі уявним молотком. Грабіжник знову кашлянув. Біль уже стискав йому голову, і він спробував іще раз. «Ви могли би просто лягти, ненадовго?» «Я намагаюся...» «Тобто це мало бути пограбування банку, а не...» «Цього не мало статись». І тоді в кімнаті на якийсь час запанувала така тиша, що було чути самі лишень схлипування грабіжника. «Ситуація несприємних» коли хтось із пістолетом у руці починає плакати. Тому ніхто із присутніх не сказав, як поводитись. Руштовхнула Юлію і пробурмотіла. «Поглянь, що ти накоїла!» А Юлія пробурмотіла у відповідь. «Але ж це ти все!» Рогер обернувся до Анни Лени і прошепотів. «Ця квартира справді потребує капітального ремонту!» А Анна Лена миттю пітакнула. «Ну, звичайно ж, звичайно. Ти все правильно кажеш, але тут і справді якийсь затхлий запах. Може, це цвіль?» Грабіжник далі схлипував. Ніхто не хотів дивитися в його бік, бо, як уже згадувалось, складно почуватися в безпеці, коли озброєна людина вибухає емоціями. Тож, врешті, до грабіжника обережно почовгала Естель. Вона або не знала, що робити, або навпаки, усе дуже добре розуміла. Ви, мабуть, здивовані, що Естель ще не згадувалась у цій історії. Але це не тому, що про Естель легко забути, а через те, що її складно запам'ятати. Естель, якщо можна так сказати, аж надто прозора особа, 87 років. Усе тіло кістляве, скручене, ніби корінь імбіру. Проте вона таки підійшла до грабіжника і запитала: Дитино, як ви почуваєтесь? Грабіжник не відразу зорієнтувався, що відбувається, а вона далі безтурботно балакала. Я, Естель, знаєте, мене донька попросила піти подивитися квартиру. А мій чоловік кнут шукає, де б це припаркувати автомобіль. Так, так, не просто знайти місце для паркування у цьому районі. Ще й коли тепер, коли вулиці от-от заповнять поліційні автівки? Ох, пробачте, я вас розхвилювала, але ж я зовсім не мала на увазі, ніби це з вашої вини кнут не знайшов стоянки. З вами все гаразд? Хочете води? Здавалося, пістолет зовсім нелякавий стель. Але з іншого боку, вона була такою приємною людиною, що навіть власне вбивство, безперечно, Сприйняла б за комплімент, бо на неї звернули увагу. Грабіжник витер очі і нарешті промовив. «Так, дякую». «У нас є лайм», – вигукнула РУ і показала на миску на журнальному столику, в якій було два десятка лаймів. Лайми стали настільки популярною деталю інтер'єру на квартирних показах, що є підстави підозрювати, що якби комусь заманулося заборонити професію агентів із нерухомості, тоді поверхня землі за сезон укрилася б таким товстим покривалом із лаймів, що вижили плеше лише підлітки із маленькими ножами і нестримною любов'ю до мексиканського пива. Естель принесла склянку води. Грабіжник трохи підсмикнув балаклаву, щоб змогти попити. «Тепер вам краще?» – поцікавилась Естель. Грабіжник повільно кивнув і віддав їй склянку. «Мені, мені шкода, що так сталося». «О, дитинку, та нічого», – промовила Естель. «Я хочу вам сказати, що це дуже правильно з вашого боку, що не маєте наміру красти цю квартиру, бо це ж було б немудро. Тоді поліція відразу ж знайшла б, де ви живете». «А ви збирались пограбувати той банк далі по вулиці? Хіба ж він уже не безготівковий?» «Так, я це вже знаю, дякую», – сціпивши зуби, відповів грабіжник. «Дуже мудро», – винесла вердикт Зара. І тоді грабіжник обернувся до неї і, геть втративши контроль, закричав так, як кричать на дітей, коли ті не перестають сваритись на задньому сидінні автомобіля. «Так буває! Що тут незрозумілого? Кожен може помилитись!» Рогер, який незалежно від контексту, інстинктивно починав кричати ще голосніше, коли кричав хтось поруч, загорланив. «Я хочу знати, що відбувається!» Тож грабіжник крикнув. «Просто дайте мені подумати!» Після чого Рогер гаркнув. «Слухайте, грабіжник із вас просто ніякий!» І грабіжник, махнувши пістолетом, вигукнув. «На ваше щастя!» Тоді Розробила два кроки вперед і рявкнула. «Негайно всі!» «Перестаньте кричати! Це шкодить дитині!» І це справді так. Діти відчувають дисгармонію від крику. Ру читала про це в тій книжці, де писали, що вагітність – це спільна подорож. Після цієї заяви вона обернулась до Юлії, ніби очікувала отримати від неї медаль. Але Юлія закотила очі. «Серйозно, Ру? У людини пістолет?» «А тебе хвилює, що хтось підвищує голос?» В цей час Естель ласкаво поплескала грабіжника по руці і пояснила «Розумієте, у цих двох скоро буде дитина, хоча вони ще… ну, ви і самі бачите». Вона підморнула грабіжник так, ніби той мав зрозуміти, що це означало. Але йому навряд чи це вдалося. Тож Естель розправила рукою спідницю і перейшла на іншу тему. Хай там як, а сваритися нам не варто. Може, почнемо з того, що познайомимось? Мене звати Естель. А ви так і не назвали свого імені? Грабіжник схилив голову і лишень махнув на свою балаклаву. Яну, як ви собі це уявляєте? Естель миттю закивала і обернулась до інших. Ну що ж, нам треба зрозуміти, що наш друг хоче залишитись анонімним. Але ж ви можете сказати мені, як вас звати? Мовила вона і кивнула до Рогера. Рогер. пробурмотів той. А я Аналєна. Підхопила Аналєна, яка звикла, що її ні про що не запитують. Мене звати Ру, а це моя дружина Юлі Ай. Скрикнула Ру і вхопилася за гомілку. Грабіжник окинув всіх поглядом. Стримано кивнув. Що ж, привіт. От ми і познайомились. Як мило, – підсумувала Естель. І так цьому зраділа, аж заплескала в долоні. Як на таку делікатну пані плескала вона на голосно. А зробити це в кімнаті, де перебуває озброєна людина, було не найкращою ідеєю. Бо присутнім там людям здалося, що то не раптові оплески, а постріли. І всі кинулись на підлогу. Грабіжник вражено подивився на розплескані тіла, почухав голову, повернувся до Естель і сказав «Дякую, це було мило з вашого боку». Анна Лена лежала, скотцюрбившись на килимку біля дивану, і добрих пів не могла дихати, поки не зрозуміла, що це через Рогера. Той, почувши начебто постріли, усім тілом кинувся на неї».